Eta esan bezala, ba hondarri bira begiratuko dugu naiz eta deialdia, egia san Euskal Herri osorako egina den ere, 100 hitzetan izua sortzeko deialdia luzatu baitu Blagan Euskal Alkarteak berriz ere. den urtean, ba e 100 hitzetan izua sortzeko deialdia luzatu zuten lehenaldiz Antolbatzen zuten aurreneko gau beltza e, mikroipuin eta baitzen eta badirudi arrakasta bildu zutela. Izan ere ba aurten bigarrena dugu ono inguruna itze giteko e, Mikeldi Blagan kidea dugu egunon, Eguno bai, eguno. Mai. E, blaganek ondarrian, bueno, euskararen erabilerari kalean, ez? Ba bultzara emateko helburua badu ere, e, nekez e, lortzen ari dena, e, gau beltzaren bueltan euskaraz idazteko, erronkare bota zenuteniaz eta ipatu bezala. Bai. Eh lortutako emaitzarekin pozik biztan dena. Bai, egia esamun, ba eginenuen esa, ba, bat txoba ere hori, ez? Ba lehiaketa bat egitea, ba bueno, ba, jende animatzeko euskara zer idazte eta pixka lehiak eta formatu ere, ba, bueno, lotu genuen gau beltarekin, man nola daitere, bueno, babetire igual erreixagoa izan aitekerako gai baten inguruan idaztea, eta horren inguruan animatzea, eta okuretusitza egun bigauzak lotzea, eta iaz, ba, bueno, proba bezala ingen duen ura, nahi kondo joan zen, iazan, e, iruro gehi lan ingurue dozkaso genituen, esperotako baino gehiago, eta... Eta bai, asmoa da hurri ere segide ematea, ez? Ba. Eta bigarren edizioa anturatu dugu. Uh -huh, bai. e, Urriaren hogeita amaikako gau beltza, e, edo arimen gauak, e, komertziala guaduen bai. e, globalizazio anglosako joiak edabutako Halloween arrotzari aurregiteko berrare aldarrikatzen du nola ere. E, lehiak eta honek? Bai, bai bueno, nola ere bueno, ba, gau beltza ere badelako ere bai azken aldian hemen habetzen ari den terminoa, eh? Gureagoa eta gainera badirudi baduena bere bere tradizioa eta eta hori guztia. Edo zen kasutan hau gehiago, karo, ekintza bat baino bada bada bat, eh? literatura leiaketa bat, eh? Eta orduan alde bai saiatu garela jokatzen ezainbeste igual euskal gaugeltzarekin, baina bai gaubeltzak iradoki dezaken ba, ailuntazuna, beldurra, ba izan daitekelako bat, E, e, korduan, eh ganchuoki bezake na tres dira ezera acorduan eh batez ere puntuen hartuta bi kategoria sortu ditugula 18etik gorakoentzat eta beste bat 18tik berakoentzat eta ba bueno eitu zaigu izan daitekeela daitekeela bueno bigarria eta da bueno ia sento funtziona zuen eta Eta orten zamoz. Ongi da, e, aipatu zupi kategoria, euren sariekin, bai. e, ez dakit ere edo irizpide bera jarraitu zantorlatzen bezuten aurtengoa, e, eunitzetako e, mugarekin, edo nola? Bai, bai, asmoa da, hori, ba, mikroipuineak eta denez, ba, ba mugatu egotea, eta gillenez ere, eunitz, bida. Eta iak gai bat jarri genuen, izan zen itzua, eta aurten ere ba, ba gai bat ere jarri dugu, azuntan obtengoa da larri. Eta bueno, horrekira dutitzen dizunarekin, ba, horren bueltan eh e, iratzi garra 100 e, hitzetan. Hoe dira e, baldintza bakarrak. <hums> e, aipatu dugu eh bitik egindako deialdia dela, e, baina Euskal Herri osora eh datu zela joan bai. den urtean, eh nolanahi ere herri mailan bereziki pentsatzen gut gazten kasuan, eh lanketa berezia egine izan zen duten joan den urtean e, herriko ekoletan, ezta? Aurten bai. Herri? Ba, hori da, zinen, klaro, gu, errikuzkara elkartea gara, eta, bueno, ba, erritik eta egiten ditugu gauzak, erri dako, eh, normalean, gure ekin txarienak, baina egia esan kasuanetan honetan ikusita formatua zerbait idaztea dela, eta, ba, erakigien duen, bueno, ba, abalikuztea, eta e, inilelbidea daukagu, eta eta hori ez, egia da, ba, e, bueno, zabalekitzan da ere, lan gehiinak herritik e, edo eskaldetik etorri bidela, eta errikuzko lekin Bagin ba, dugu lanketa txobat, bueno, ba, gure mugen barruan ere, baina, bueno, harremadetan jarri gara eskola guztiekin, materiala bidali diogu, e, kartela eta baia nimatu ditugu, hori, ba, eskoletan eta geletan e, zabaltze, zabaltze da, eta, bueno, ba, lanketa, lanketa egiteko eta animatzeko lanak e, ekartze da. Gainera, urtengo, behar ikuntzatako bat bada zariak e, e, berdin du ditugu Uhum. Iaz, e, elduentzako, koixkabata ba, bat batzen, ga, e, gaztena baino, eta, bueno, pas, Iaz egin daukagos narketatik, erabaki dugu, ba, biak berdintzea, irureun da, goraitan mar euro egiziko ditu irabazleak, kategoria emanetan, eta ebitzen zaigu, basari e, polita dela. Bai, bai esan uhum. nahi duguna da, sari hori eman alde zakegula, jasbo dugun laguntzari ezkerrez, erriko el, bueno, komertzio eta tabernea eta enpresetan mugitu dugu pixka bagaia eta egia zazutegun arrera auzona izan da eta mazai laguntzai dauzkagu eta aiei esker mandizakegu horrelako sariak hmm, Ongida, ba e, noiz da azken EPEA? Lanak enteregatzeko bai, eta nola? Bai, EPEA zabalik dago, aurreko zidaletik eta eta azken egun izango da hurriaren amalaua garun bata? horrenba uh -huh. Amarre, egun, eh, justu geratzen dira eta email ez bidali ber dira euskarazblagan eh habildua@gmail.com el bidera. Ongida. Eta uh -huh. e, patartzaile bakoitzak bidali ditzakeen bilak gehienez. Mhm. Uh -huh. Ongi da, ba, Oi? xe gehiago bestela ere ba, blagan puntu eus ba, gure gugunean daude Bai, hori da, da. Orri da. Mm -hmm. bai esan behar dela eta da, e, gero, ipaimaiak ba, non bermatzeko bi artxibo bidali barri dela, artxibo batean bidaltzen dira datu personalak eta bestean lana izenik gabe, hori hmm. hori da jasoko duena ipaimaiak ba, ba, ez dezan ezagutu zein denegilea, eta Ongi da Ba, gau beltza, eh? ba, mikroipuin eh, lehiaketaren bigarren deialdia, esan eh, bezala ba, blagan elkarteak egiten duena, betire Euskarren erabilerari bultzabatxo bat eman nahian, aipatzen genuen eh, alkarzetaren ba, arestian Mikeldi, ba, berez eh, ondarribian, eh? ba, Euskarren hori sustatu nahian zabiltzatela, eta nekez, eh, azken urteotako ba, kale entzuk eta inkesteketa, ez baitute datu ez dakite, itxaro pentsurik ekarri, ez da? Kezka, kezka nabaria e. da. Bai, egoera, ba, gure leheak dena bezala, larria da, horrela, hori horrela da Ez, dakite, mm -hmm. ez dakita er badau badauden eh, horri guelte mateko, nik uste badau dela, moduak eta bideak eta borondate ere behar da horretarako mm -hmm. Ez dakita horain gara batean gaudela ba, horretarako bideak jarriko diren ikusiko dugu mm -hmm. Ba, momentuz e, eunitz aski izango da. Eh ba, esan bezala ekimen honekin bat egiteko, e, izua sortzeko dela, elarri e, da itsgakoa edo, ez? Gaia. Ai, bai, gustu. Ba, euskara bizuena goera bezalaxe. Mikeldi. Ba, mi esker eta deialdiagina, hemen hatzet ratitik ere. Izan duta, bai, bai jo. Bai, gardina.